وَاشْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَتَقُولُ اللَّهُ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ <تصفيق> مخک سبق کې تقسیم د حاجی صاحبیو کو دو قسمه نتا یو حججیب خوش قسمت او دوې بد قسمته مو یو حاج سعید چې خوشکسماته دی یو شقیقت قسمتا او داغه دواړو ذکر قرانه کریمو کو چې او په دنیا منده نو altitude دنیا غواړي او دلته دنیا غواړي او مالهو فل اخرته من خلاق اخرت کې به صبره نه وي صحیح دو ماره چې سیب ده چې هغه الله دنیا کې توفيق د نیکه راګي داسطا پر عذاب باندې ده او الله ز غریب محتاجم اخرت کې بدله د نیکه راګي الله د جهنم د نه اوسا دي نه ننیش وبګي د دغه کصفات کوي اولائک لهم نصیب مما کسبو داغهسان اوتا کم عمل چیکړه ده هغه برخه به ملاويږي اجر او ثواب به ملاويږي یعنی مسلمان چې کم عمل کوي نو یواز د قیامت رات دن کې دا د نیک عمل نیکه بدلا او د بد عمل بد عمل سزا هغه و او زمون دا ایمان دے زمون دا اکیده دا چه رز دا محشر برازی وزن دا آمالو بکیگی او په وزن دا آمالو که قرآن وی من سقلت موازینو فهو فی عشت الرادیا دا چاچه دا نیکو تلد رنشوا دے با دخپل مرضی جن کیوی وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ د چاجه د عمل تل اسوګه شو نو زیاده د ب کچره وی هاویا زی بیکارا د دې لپاره د اوسړي او قول دې دې او بزرګ او د دې مو مناسبت سره ډېر به تر دې د په اخرت کې د خپل زن مرضی زندگی تیرول ډېرول غواړي نو دی دنیا کې د الله د مرزهي موافق ژوندګي تیر کا نو ستاسو اخرت زندگی هغه به خستوي کله دنیا کې د خپل مرزهي زندگی تیرې نو اخرت کې بدړي راو بد ژوندګي وي الله د زمون اخرې ژوندګي خستکي قیاصadai د عمل د قبل دو د پارا عقیده د توحید لازمی شې ده توحید ان التوحید راس الطاعات د ټول نیکو عملونو د ټول نیکو عملونو جړه چې دا سرج ګمده هغه شې ده طاعات هغه نیکی ده او هغه توحید ده توحید د الله ذات واحد غنل چې بغیر د الله نه د فیدی او د نقصان د خیر او د شر مالک بل سوګنښتا دا یو الله مالک ده او دا غو پر اختیار کیدی نو ولیس کول شي نه فکر کول شي نه جون دې کول شي نه مرز کول شي کون کې څوک دی الله او داد لا اله الا الله ما نذا نو چیکلا تا نې کا او په دې خیال دیو کا لکه سړی دنیا نو نوګري کوي نو ثابت میاش تکلیف تیر کی په ایک او دو تاریخ باندې په دې تمه چې زما تنخوا برآځي او هغه تنخوا سره زبداء کوم زبداء کوم نو دګګه دې دنیا ژوندۍ دی تیرګه اوس هغه وخه راغې چې تا له مزدوري ملاويږي الله وی چاجي مې کمل کړئ فلهو اشرف ام صالحا يو پلس ولور کوم او جزاء السيئات سيئه د بدی سزا بدلا چی غم دا هغه ده مزک الله اولایک لهم نصيب دغې کسانوته برخ ده مما کسبوغا مل چې د کړړ ی چې کې دغې او سذا به میلاويږي والله هو سری حصاب او الله زر حسصاب کوون الله به حسصاب کتاب معتا سره کوي چې تا د جون در کړړی نو جوند د کمز لګ مادر د دولت درکړې نو په کومه طریقې د غټلې او په کومه طریقې د او خپل ځواني دیسه کې خرج کړو واستغفر الله فی ایام معدودات او یاد کړي الله لرا باغ او رزید شمار کړي هغه او لسمد زل حجې دولسما او دیار لسما کمه دي ايام التشريق دي کوم کی جموک تکبیرات وایو د یوم عرفه نش تکبیرات شروع شي کنا نو او تر ديار ل سم رزي ما جگر مو زه پوري دت اس د زنو خلق و گيده داوا چې سوغ د اختر دره مریز لا پمنه شو نو دې ګناغار دې او د زنو خلقو دا کی دا واج سو کیسار نشونو دی ګونانګار دی پوجي به خبره کس کسبه په دوی مرز باندې راغی لکه تا تما د حج طریقه خېلې وا د اخطر په روز باندې غر شیطان وشتل قربانی کول سر خریل احرام نزان حلالول او بیت الله ته طواف تطلل واپس منا ترا تل په دوه مرز دره ولا شیطانان وشتل بیا منا ک شپته رول او په دوی ورځ باندې د اخطر درې واړه شیطانان وشتل او بیا حرام تراتل او توافی الوداع کول دا حج ده اوس کې اوسړه ده هغه په دوی ورځ باندې چې په دریم ځل لکه په بړون بیرز یو شیطان وښتو په بل ورځ دری واړه وشتل په بل ورځ درې واړه وشتل خو چې د شیطانان عقبی وښتي او په هغه ځای کې دم خام شونه دی به بیا حرام د ناراضي دی بدره مرز له ایثار او په دره مرز یعنی په سلورم ځل به شیطانان ولي بیا بطول شیطانان ولي او د غرمه نمک به راځي نو بعضي حاجیانو او صاحبانو به وي چې څوک دی دره مرز له ایثار شو نو د ګناګار و او چا به چې څوک ایثار نشو نو ګناګار دی الله او ان نه په دې ګنا نشته که څوک ایثار شو او مخ په الله خواخه ایثار نشو او مخ وس دا عقبات شیطانان مونږ ولي ونه په دې کې دوه میاشهر کولونه دي یو میاشهر کول داره چې کله حضرت ابراهيم عليه السلام پر زوی حضرت اسماعیل عليه السلام قربانول الله علالول لبوطلو نو دکم زه کې چې شیطان عقبي جوړی شي ويدي پيلري جوړی شي ويدي نو دکزه کې وا شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام تا سرگن شو او اردوی تا خبری بابا دی چرته بوزی دیخو تالا لئی نو اقا با کان رواغستو او شیطان مانی بے گزارو کو نو داد ابرائی اسماعیل علیہ السلام اقا سنت تی شیطان تر او سا پولیولو دویمیو قول با دی کدی چی کل اب کافر د بیت الله د خان کای د او رانوو کوش شوکو او راغې حملیو کا او د مکی نه بهر د نوبییر اسلام د نکو د بدل او انې اثار کلل شپونکې غوبا په دو د بابا پس راغی چې دغ کسان راغلی او زې او ا سرار کي چونکې بدل مطب هغه تکه سړی او د خاندان سربره راگه او اب رحا تیوی زما او خان پریدا اب رحا وردوی زده بیت اللہ و رانو للا را گلیم خانکابو یمن را گلیم زما فوجیانو لوگو را پاتیانو سوار دي اغاو لیو بیت اللہ سر مکار نیشتا داغی پالون کشتا اغا پا داغی فازد کئی زدخ پلو خانو مالک ما دو خانو بارک را گلیم زما او خان پریدا دغه وقہی یو کس ابو رغال داغنوم چې هغه ابراهالا لار سمکړی و چې داسې لاشه ښونه کنه کابه پرایځه کا خو د یمن نارغلو ښونه کابه ته معلومه نه نو دا کوم ځای کې جګړ شیطان موږ د خطر په لومبهولو نو مورخین لګی چې دزې کې هغه مرغی والا او په دبانې کانه روغور زولو او دا دغه ځای کې بوساله شو ختم شو دغه ځای کې د د قبر نو الله مؤمنانو لوچ درکه اماده بردا بېمانه ولي دا, دا دوه قوله بلیګه مشهور دي که مونږ چې رم رمې د جمرات ټکو والله وی چا چې تلوارو کو بده ورځو کې نو ګنا پینښتا او که چا تاخيرو کو نو ګنا پینښتا لمنه تاقا د بار د هغه چا ګنا نشتا چې غزان اوسا ساتلو د ګنا نه د الله نو غريدو وتق الله ویری گئی دا الله نه دا ټول کارونه دا غذر زده پاره کوي وتق الله ویری گئی دا الله یعنی هر عمل چې کنه یو را وبګی دا الله ای ته مستول اړې مسكين الله استانه یې ګما زګه مندې پزمکاته ته خې دې استانه چې سبحانه ربي زما رب ډېر او چدبه وليني چې ما خپل تندې بزمګه یې خره او زور به جڑا کوم سبحان ربي العالمون وایو غنا ا د الله نه او الله د جکم عمل محبوب دي نو هغه سجده ده او الله د بندنه رزاقيږي او په مونږ تا تا او تاسو باندې فخر کوي فرشتو ته وایي چې زما بنده ته وګورا سراد دنیای مصروفیا تو سراد ضرورتیا تو سراد مشاکلو د زما د عبادت د بارو وخت زده او سره بسمګه خییده او وی جرب ال اعلا زما پالون کې اغزاد دې چې بارا دې تازه وي چې ولي بلاکه پیدا ا تارس لپه ذاکه اغه بنی ادم پیدا کې چې یسبقدما او ني وذوي او ور جما بندما یادای نو زما او په عبادت باندې الله او ملائکو کې فخر پا کار پکاردای چې مونږ د الله عبادت وکړو د دنیا زندگی دا د ارد ارد د لټکو بشان دي دا کراځي او تشبيه کوله کوزي او بیا رړکیږي دغسي مونږ به یو سبب نیو سبب زمون بځه زمون بچی او بیا د غیب بچي او بیا د غیب که موږ خپل بلارانو نيكون لا وګورو چې هغه سمره مصايب دې دنیا کې تیرگل او دنیا نه ځان سره سیو نړل ارسه ماو طالب لري خو او دنیا نه لاړل دنیا پر خدا موږ دوم استاد راغل سپینډي کې لګی دي او دا استاد د مرگ دی چې ناجامې کس ګلی مې زندگی کې شام هوځي پتنه لګي خو الله دې مرګ داسه وخت نه راولي چې الله موږ نه خفهي الله دې داسه وخت مرګ راولي چې موږ د الله نه خوشاله یو او الله زموږ نه خوشاله وي مرګ برازي او د اغیر لپاره به تر سره اغذې چې غزان سره تیارې وکړو سره د اوبو نمبر تزي نوزان سره چوکا یا د وګد لاس تیاره بل چې وړی کچته مار لړم روزی چې بډې ډبور کوم او دراغه پر ځان سره بيټري لاټین یا بل شی وړي دا خو د نړۍ دا او هغه مخبراج د شپې مونږ باغی باندې جوندي جنډيونو تیرېدل بنو شو ګولې یریغو د زند انسان د زندګي د ټولو نه ګرانش پا د قبر سوک چې کامیاب شوندي کامیاب دي شو او چې څوک ناکام وشو او په دو نو ژوندګی لاړه تباہ شوه هميشه جهنم دي الله دې مونل د کامیاب کی او یاد ساتای د دا د په پیسو نه کامیابی بادشاہان مخاورو کې کی دي چاته څنګه مرمر ندی لګولي چاته د مالو چې بالغ نه دی کې خو دې د شوګو بالغ دي یوو اب لاګون دي بل خو لا دي برتوري تबाइल کې د لري دی او په منونو خاور برتاده او کیږي باغه څه چې ما ځان سره وړي عمل صالح هغه زمما د الله د عذاب نه اخلاصي او د الله هغه رحمت بماته متوجي کوي لزمن زندگی د الله د يرته دا د ير سل کال نه فرمانه ډیره بهتره ده یوزل الله تبو صدق باندې आवाज کول دا بهتر دی د سلو کالو د عیش او اشراط نه د دنیا خلګو ګوري سو کورسی په سر وان دی د یوب الغیبت کئ د یوب البدره وی خو چا سره دا غم نشتا نه د ملا سره غم او نه د امي سره غم شتا چې اورس ترګه پډې دن دی او بیا الله تپوس کئ چې تا ته خو موه درکړو یوګ دیدار د دی مون سمره د اسلام کار دی کړو په دین د سمره عمل کړو بس دا لوگوں نے سوچ کہ شری زمون الله نصیب کو چې الله زستاني ریدم زګمدا گناہ پر خوده دا او دا غدریو کسانو هغه واقعیا پاگی کی را یو چې وای الله زما د ترلو ډیر ښه استوا الله زما ډیر زیات خو الله ما بو د دا دعونه کې خدل خزما بغوت نرات لا الله یو ورځ داغي ضرورت راغی او ما دې وی جماله پیسی راګه وی ما ورته وی زما خو یو شرط ده جخبل ځان مماله راګه زبط الله پیسی در کوم او الله هغه سر ما سره تیار شو اس غډه رضا مجبور هوا او چې کله ما ځان تیار کو هغه مالو چې تک الله دا الله نو وی را زطب الجامنتم الله قد ترذالور دا جنای ماستا استاد رضا ده لپاره بری خودی او الله زستانه ریدلم الله دا سختی پر ما آسان کی حدیث پاک گرازی د غار دخلینا اغ... کان وروغړو او دې ازاد شو ما مولی دی نیکی الله اگر قبلای خوبشر د دی چې مونږ د زړه نه الله نه ویری ګل لمن التقى اګه چا جزانو و د ګونانا وتق الله الله ویری ګید الله نه وَلَمُبْشِرِينَ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جتا صبح دی الله لو واپس کی گئی اوس د بدبخت حاجی یو کې سمزه ورکای ومن الناس او بعض د حاجیانو نا من اغسوک دی یوجب قوله چې دنیا کې بتعجب کې غرض تعالی دا وینا فیل حیات الدنیا بجوند دنیا کی ویشہد لہو علی ما فی قلبه او گواہی کوي الله با هغه جذپه زرګی دی دنه ډیران دی او هو علد او دی وسخ جګړه مار اجی سیو دے غوسوک دے حبلار روغ نشی دل او اذا تولا او کله چې دی وګور زی س د هج نه واپس شي سعاف الارضی کوشش کئی بزمگا کی لیوفس دفیحاتی دفار چورانیو کی ویوه لکل حرسا و النسل او حلاک کی فسنون دخل کو او نسل دخل کو نو یا با چرس خرسی یا با یرون خرسی وی دا فلانی دا جیسے بڑھا دا واللہو لا يحب الفساد اللہ مینن د فساد خور انکو سران وإذا قيل له اتق الله كل چې دغه غسته ویل شي او یریګا د الله نه اخزته عزت په الاسم نو اونیسی د ځان لرا بغوناباندی تکبر کی مخوالی فهزبه جهنم زید د لره جهنم وبئسل مهد او ڈیر بد زیدو سیدو دے لیا گو رہی اولائی کالهم نصیبون دغی کسانو دپارا برخدا ممہ داغینا کسبو جی دیکھڑی واللہ سریح الحساب اللہ دیر ذر حساب کو ان کے دیم وزکر اللہ فی ایام مادودات یاد کئی الله پا اغرز و دشمار کې۔ اغیولا سما دولسما او دیار لسما دذل حج و من تاخر تاجرس دوالو کو یعنی در مرز لپاتشو فلا اسما علیه نو گناب نشتا من تاجل فی یومین چاچ تلوارو کو پړومبانو دوروز کی یعنی په دوه مرز باندې را ل فلا اسما علیه نو گناب نشتا ومن ذا او ججر رسول او قدرت مرزله پادشو فلا اسم عليه بدون گنا نشتا دوال الله درزا د پارا یو د وخت راغله یو ویزار شوي دي لمن تقا دا د پار د راغ چادي جزانه او ساتلو د گنا نا واتق الله او يرګي دا الله نا مقصد د دا عبادت د الله يرا ولم بو شي بده خبر باندې انقوم الیه توشرون چې تاسو باندې الله درا جمع کیږي او الله جواب کول شنو بیا کا و من الناس او بازد خلقنا من اغسوق دی یوجب کا یوجب کا چې تاجب کی غرزه تعالی قوله ونا داغ فی الحیات الدنیا په جنده دنیا کې و الله او گواہی کوي الله بیان کوئ الله پاک اللا مع په فی في قلبي چې دته بز ل کېدي وه الدل خساام او دیوي څخ جګړمار وضاته والله او کله چې راګرځ ساف عرضوي کوشش کوې بمګ کې ل یفې د في هاې دپاره چې فساد کې باغې کې یوهلی کل هر او دې د پاره چې د باغي فصل او نسل د خلقو والله لا يحب الفساد الله نه خو خیغه فساد کوونکی وازا قیل او کل جو وی له د تا اتق الله دا الله نه یو ريگا اخزته نو اما د ګدل را العزت عزت روا دلرا عزت چیزا خود تکبرو کی او تستا دا خبرینا مخواڑی توردوایا فعزبو جہنم نکافی دے دل رجانما و بیعسل محاد او دا جہنم ډیر بد زیدو سیدو دے و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وإمام المرسدين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، ربنا لا تزي قلوبنا بعد ازعديتنا، وحبلنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوحاب، رب اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنا، وفي الآخرة حسنا، وكنا زعب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين